Miközben Sinclairék hintója lassan Kensington jögött vele, Kitty magában azon mérgelődött, mennyire hasztalanok ezek az elegáns ruhák az időjárás viszontagságaival szemben. Otthon Biddingtonben a megszokott kényelmes pamutruháiban ruháiban bátran nekivágott a környéknek, ha esett, ha fújt. Itt a városban azonban sokkal elővigyázatosabbnak kellett lennie, különösen amikor vihar készülődött. Például aznap este. Bár messze nem volt ünnepi hangulatban, Kitti fontosnak tartotta, hogy a lány mégis mégiscsak kicsinosítsa magát, így a bárra a legszebb halványkék sejem ruháját vette fel a kedvenc kesztyűjével. A vékony sejemből készült krémszínű kesztyűn könnyéktől csuklóig apró gombok sorakoztak. Nem volt igazán praktikus viselet, Kitti azonban imádta a finom eleganciáját. Miután bátorságot merített a kedvenc kesztyűjéből, Missis Sinclair mögött kiszállt a kocsiból, de közben egyik kezével a frizuráját óvta a széltől, a másikkal a kabátját fogta össze. Tudta, hogy az este hatalmas próba állítja majd őt. Pemberton szinte azonnal rátalált. – Mr. Albert! – köszöntötte őt, majd kissé hozzátette. – Miért ilyen kócos te?". Erős szél fúj kint! – felelte Kitty. Fogalma sem volt, hogy várhatta-e tőle bárki is, hogy az orkán erejű szélben jól fésülten érkezzen. Pemberton a homlokát ráncolta. Rosszallóan vagy hitetlenül, de az is lehet, hogy mindkettő. Nos, szólalt meg kelletlenül. Úgy látom, ezen nem lehet segíteni. kísérhetem a kertbe? Biztosíthatom róla, hogy gyönyörű látvány. Ezek szerint nem vár tovább a lánykéréssel. Igen. Kitty, mintha távolból hallotta volna saját hangját. Belekarolt Pembertonbe, és együtt léptek ki a fényesen kivilágított kertbe, ahol a cudar idő ellenére egészen sokan tolongtak. Pemberton fittyett hányt a szélre, talán remélte, hogy ha nem törődik vele, akkor lecsillapodik, és kitty a kert egyik félre eső zugába egy padhoz kísérte. Miután egymás mellé telepedtek, Pemberton megfogta a lány kezét. kitty erőt kellett vennie magán, hogy ne lökje őt félre. Magában kétségbe esetten tiltakozott a férfi érintése ellen. – Hogy mehetne feleségül hozzá, ha még az érintés itt sem viseli el? – Miss Talbot – kezdte Pemberton ünnepélyes hangon. – Igen, most megkéri a kezét. – Miss Talbot – ismételte Pemberton. Furcsa mód az erős szél a hangja, mintha visszhangot vert volna a kertben. A szája nem mozgott. Kitty mégis hallotta, ahogy a halkan szólungattyű őt. – Miss Talbot – ez nem visszhang volt – Kitty felpillantott, és Hinszli kapitányra lett figyelmes, aki lélegszakadva rohant feléjük. Mi az ördög? Ahogy közelebb érsz, Hinszli tekintete Kitty és Pemberton között járt. A pokolba! kiáltotta esetten. Szörnyen sajnálom, hogy félbeszakítom önöket. Beszélhetnénk egy pillanatra, Mr. Most? hördült fel Pemberton de Kitty már fel is ugrott. Vészhelyzetről van szó, igaz? kérdezte Bozbón, miközben a kapitány néhány lépéssel odéptessék elte őt. Látta van, ahol leadirett Kérdezte, amint Pemberton halló távolságon kívül került. Lady Red cliff -et? Ismételte zavartan Kitty. Tegnap este óta nem láttam. Ah, csudába! Peccan azt mondta, hogy itt lesz, de valószínűleg még nem ért ide. Magyarázta a kapitány, majd feldultal a szitkozódni kezdett. Mi történt, kapitány? Árcsiról van szó. Minden úgy van, ahogy ön mondta, vagy talán még annál is vészesebb a helyzet. Rossz társaságba köveredett. Körbeérdeklődtem, és úgy sejtem, hogy szelbőn belerángatta őt valamilyen kártyajátékba, amit igen magas tétben játszanak. Az a gazember ugyan ezt tette az Egerton fiúval, és az ifjú Mr. Cooperrel is. Azt beszélik, hogy leítatja a szerencsétlen fiatalembereket és aztán egy cinkált paklival kiforgatja őket a vagyonukból. Így akarja visszanyerni az elhertált pénzét. Az a szélhámos nyakig úszik az adósságban. istenem! sóhajtott Kitty, és egészen elfehéredett. Azonnal szólni kell radcliffe -nek. Ma utazott el Devon sörbe. ki szerencsétlenül Hinsley. Tegnap este jelentette be, hogy elutazik, és Petson szerint ma reggel el is búcsúzott a családjától. Nem tudom, hogy mit tehetnénk. Nem tudom, merre ment Archie. Nem tudom, hol kezdjük egyáltalán. Kitty-nek hirtelen eszébe jutott egy távoli emlékfoszlány. Én tudom, szólalt meg lassan, miközben próbálta rendezni a gondolatait. Azt hiszem, tudom, merre mentek, mert a gazember engem is megpróbált elcsalni. Valóban. A csirkefogó. Mit mondott? Sürgette Hinsley. Nem emlékszem pontosan. Nem igazán figyeltem rá. Sóhajtotta Kitty, és egyre csak törte a fejét. Az biztos, hogy Wimbledonról volt szó. A lány Pemberton felé fordult, aki türelmetlenül intett neki. Tudta, hogy vissza kellene mennie hozzá, és hagynia, hogy végre megkérje a kezét. Aztán igen kellene mondania... Igen, ezt kell tennie. Az egyike volt azoknak a szörnyű pillanatoknak, amikor az önző érdekeket szolgáló döntés a helyes. Kitty nem szívesen hagyta ugyan a sorsára Mr. de nem tehette meg, hogy az ő kedvéért kockára teszi a saját családja jövőjét. A gondolatai azonban akaratlanul is Red Cliff felé kalandoztak, aki már fél úton lehet Devon felé, és valószínűleg Kitti nevét átkozza, miközben egyáltalán nincs tudatában a fivérét fenyegető veszélynek. Redcliffe soha nem bocsájtaná meg magának, ha Mr. de történne valami, efelől nem volt kétsége. Kitty az ajkába harapott. Sajnálom, kiáltotta, de a hangját alig lehetett hallani a nagy szélben. Mennem kell. Pemberton döbbentebb bámult rá, ő azonban eltökélten fordult vissza Hinsley felé. A szíve szaporán vert. Szinte biztos volt benne, hogy súlyos hibát követel, mégis meg kellett tennie. Az úton eszembe fog jutni a pontos cím, mondta. Biztos vagyok benne, induljunk. Átvágtak a hallon, és miután Kitti kikérte a kabátját, lerohantak a lépcsőn a kocsik felé, ahol egy lovászínos őrizte a kapitány septében hátrahagyott bricskáját. Mielőtt felült volna Hinsley mellé, Kitti még utoljára gyorsan körülnézett, hogy meggyőződjön róla, egyetlen ismerősük sem figyel, de a kocsi felhajtón szerencsére egy teremtett lélek sem járt. – Biztos benne? – kérdezte a kapitány, amikor a lovak közé csapott. – Radcliffe talán nem helyeselni Ó, oh, kit érdekel a véleménye. Csattant fel kitti, Csak menjünk. Épp azon töröm a fejem, mit mondott Salburn. A szél folyton folyvást belekapott kitti hajába, és kirángatta a tincseket a hajtűkből. Megfordult a fejében, milyen szerencsések, hogy nem esik. Hiszen akkor bőrigáztak volna, de már a metsző szél is elegendő volt ahhoz, hogy megbokrosodjanak a lovak. Ne őket ennyire, szóltod a kitti a kapitánynak, miközben a Wolper Ronon kritikus szemmel figyelte, ahogy a férfi a gyeplőt szorongatja. – Nem mondja meg, mit tegyek! – szűrte a férfi a fogak között, de azért lazábra engedte a gyeplőt. – Nem tenném, ha nem ítélném úgy, hogy nagy szüksége van tanácsra. Vágott vissza Kitty. Nem tartott sokáig, hogy ők ketten levetkőzzék egymás között a felesleges udvariaskodást. – Biztos benne, hogy erre kell mennünk? – kérdezte Hinsley. – Igen – felelte a lány kisé magabiztosabban, mint amilyen valójában volt. Határozottan emlékszem, hogy Hill valamit mondott a Wolper Road mellett. Akkor már nem lehet messze. Hinsley húnyorogva kémlelte a sötétet. – És mire számít csak, Miféle szörnyűségek fogadnak majd ott? – kérdezte Kitty, és miután a kapitány a szél miatt elsőre nem hallotta, megismételte a kérdést. – Nem tudom – felelte a kapitány mogorván. – Hallottam ezt azt. Kártyapartik, ópium, nők, pusztakezes ökölvívás – Muszáj kimentenünk Árcsit, mielőtt elveri a vagyonát. Azt rebesgetik, hogy Salburn mindig ugyanazzal a módszerrel dolgozik. Elcsábítja a fiatal fiúkat, hagyja, hogy megnyerjék az első tíz játékot, csak hogy belekóstoljanak, milyen mámorító a győzelem, aztán fordít egyet a játékon. Salburn tudja, hogy Árcsi megkapta a teljes vagyonát, és már szemet is vetett rá. Szentég! sóhajtott Kitti. A következő pillanatban megjelent előttük egy magas vaskerítés. A főbejárat zárva volt, de balra egy kisebb kapu tárban nyitva állt. Megjöttünk, mondta Hízli, és hirtelen mozdulattal visszafogta a lovakat, majd Kitti kezébe nyomta a gyeplőt. Maradjon itt és vigyázzon a lovakra. Negyed óra múlva itt vagyok. – Dehogy is, megyek én is! – méltatlankodott a lány. – Ne jöjjön! – intette le a kapitány. – Megtiltom. – Túl veszélyes lenne. – Itt maradni is veszélyes lehet! – tiltakozott kitti, És ha utonállók jönnek erre, vagy banditák egy ilyen estén csak a legvakmerőbb banditák merészkednek ki, tréfálkozott Hinsley, de látszott rajta, hogy erősen foglalkoztatja valami. A következő pillanatban lehajolt, és kis ideig az ülés alatt matatott, ahonnan végül egy pisztolyt húzott elő. – Ezzel nagyon vigyázzon! – kötöttek Itti lelkére. – Itt hagyom az ülésen, csak akkor nyújjon hozzá a veszély fenyegeti. Nem inném, hogy bárki erre téved, de ha mégis, lőjön a levegőbe. Mindössze negyed órát leszek távol. Ezzel leugrott a bricskáról, és néhány lépés után elnyelte őt a sötétség.